119. Мона дякує мені. «Сьогодні я буду болгарським міністром освіти», – пише Боконон, «а завтра Оленою Троянською». Що він мав на увазі, ясно, як Божий день. Кожен з нас має бути самим чи самою собою. Саме про це я переважно міркував, сидячи в кам'яному мішку за допомогою книг Боконона. Боконон запросив мене проспівати разом з ним. «Ми робимо, ми робимо, ми дурно-дурно робимо» що мусимо, що мусимо, що гидко-бридко мусимо. Ми робимо, ми мусимо, аж доки геть не луснемо, доки усі не луснемо. Я склав мелодію до цих слів і тихенько насвистував її, коли крутив колеса велосипеда, що обертали вентилятор, який постачав нам повітря. Добре старе повітря. Людина вдихає кисень, а видихає двокис вуглецю. Повідомив я Муні: Як це? Наука. Ага. Це одна стаєння життя, яку людству довго не вдавалось розкрити. Одні живі істоти вдихають те, що інші видихають. Я цього не знала. Тепер знаєш. Спасибі тобі. Нема за що. Накрутивши на велосипеді вдосталь чистого та свіжого повітря, я зліз із сідла, піднявся по залізних скобах перевірити погоду зовні. Я перевіряв її кілька разів на день. Того дня це був четвертий. Дивлячись у щілину напівпіднятого люка, я помітив, що погода дещо стабілізувалась. Та стабільність була буйно-динамічною, бо смерчів не стало менше, їх і досі не поменшало. Але їхні пащі вже не гризли і не ковтали нічого на землі. У всіх напрямках змії з пристойною стриманістю піднялись десь на півмилі вгору. І ця відстань майже не змінювалася з часом. Здавалося, що Лос-Анджелес захищає скляний купол, не проникний для смерчів. Ми почекали ще три дні, доки не впевнились, що смерчі справді вгамувались. А тоді ми наповнили фляшки водою з нашого бака та піднялись на поверхню. Там було жарко, сухо та панувала мертвотна тиша. Колись я чув таке припущення, що в зоні помірного клімату треба ввести шість пір року замість чотирьох. Літо, осінь, замикання, зима, розмикання та весна. Я згадав цю ідею, коли виліз із Люка, роздивився навколо, прислухався і понюхав повітря. Запахів не було, ніщо не рухалось. Коли рухався я. Під моїми ногами сухо тріщав блакитно-білий лід, і кожний тріск викликав голосне відлуння. Пора замикання дійшла кінця. Земля була замкнена щільно. Настала зима. Віднині й навік. Я допоміг Моні вилізти з люка. Попередив, що не можна торкатись руками блакитно-білого льоду, не можна також торкатись руками свого рота. Смерть іще ніколи не бувала настільки доступною. Пояснив я моїй богині. Досить доторкнутися до землі, а потім до губів, і все скінчено. Вона похитала головою і зітхнула. Дуже погана мати. Що? Мати земля. Вона стала дуже поганою матір'ю. Аго, аго. вигукнув я серед руїн палацу. Жахливі вітри проломили цілі ущелини крізь цю велетенську купу каміння. Ми з Моною майже мимоволі пішли шукати когось живого. Мимоволі, тому що не відчували присутності життя навіть хоча б якогось спритного гостронусого щура. Аркаваріт палацу була єдиною рукотворною річчю, що лишилась цілою. Ми з моною підійшли до неї. Написано на ній білою фарбою було боканіський каліпсо. Букви були охайні. Воно було новим. Це був доказ того, що хтось іще вцілів серед смертоносних вітрів. Каліпсо було таке: настане день, і цей шалений світ нарешті добіжить свого кінця, і Бог назад всі речі відбере. Усе, що нам давно колись позичив, і якщо ми того сумного дня захочемо поскаржитись на Бога, то що ж, перед, ми маємо повне право він буде лише всміхатись і кивати.